13. fejezet. Beszámolok joe -nak. Egyik reggel a munkahelyi öltözőben Pólin is én a mennyasszonyi ruháról beszélgettünk, és Pólin megkérdezte az ellenőrünktől, lehetséges lenne, hogy egyszerre legyen ebédszünetünk, akkor el tudnánk menni ruhaanyagot nézni. Megkaptuk az engedélyt, így egy időben mehettünk ebédelni. Gyorsan bekaptuk az ebédet, majd a méteráru volt. Megnéztünk több száz mintát és sok-sok véganyagot. Nagyon izgalmas volt. Végül aztán jó pár közös ebédszüneti mustrát követően rátaláltam egy nekem tetszőre. Úgy éreztem megfelelne a mennyasszonyi ruhához. Krépszínű volt, amelybe itt-ott borszínű vadvirág mintát szőttek bele. Pólin talált egy másik gyönyörű darabot, amelyik passzolt az előző anyagban lévő virágukhoz de még nem vettem meg semmit. Tudtam, hogy anya szeretne eljönni velem megvásárolni a hozzávalókat a mennyasszony ruhához. No, sok időt eltöltöttünk együtt az anya kiválasztásával. Nem mondtam Pólinak semmit se arról, hogy otthon lenne majd a lagzi. Ijesztő volt a gondolat, hogy ezt elmondjam neki, vagy a másik két barátnőmnek. Egyik nap megkérdeztem az angyalokat, mikor lenne a legalkalmasabb pillanat, hogy beszéljek erről a lányoknak, mire ők így válaszoltak. Most, azonnal. Úgy értitek, te a szünetkor? Úgy van, fenelték az angyalaim. Besétáltam az ebédlőbe és ott találtam Valerit és Mérit a megszokott asztaluknál. Vette magamnak teát és süteményt, és csatlakoztam hozzájuk. Leültem, és Valeri már kérdezte is. Lorna, nem bírunk a kíváncsiságunkkal, mondd már végre, hol lesz a lagzi? Barátnőm izgatott musoljal figyelték, mit fogok válaszolni. A szüleimnél lesz klipben feleltem. Láttam arcukon a döbbent reakciót. – Ugye csak viccelsz? – szólalt meg Méri. – Nem – mondtam. – Nem viccelek egy olyan fontos dologgal, mint az esküvőm napja. Elkezdtek mindenféle kérdésekkel bombázni többek között, hogy miért akarja anyám és apám, hogy otthon legyen a lagzi. Elmondtam nekik, hogy ez egyfajta hagyomány. Anya családjában is, hogy ragaszkodik hozzá – aztán azt is kérdezték, ki lesz ott még vendég? Főleg családtagok. A szüleim, a testvéreim, nagybácsik, nagynénik, és persze Joe családja, aztán ti ketten és a tanúm Pólin. Úgy harmincan leszünk összesen a vacsorán. A szomszédból jönnek még páran a templomba. Néhány nap múlva ismét az ebédlőben ültem és együttettem a barátnőimmel. Valeri elmondta, hogy lenne pár javaslata a lagzival kapcsolatban. Lorna, mi lenne, ha vacsora után fognánk magunkat, és mind elmennénk Dublinba egy pubba, és zenével, tánccal ünnepelnénk, hogy összeházasodtatok? Remek ötlet, és biztos vagyok benne, hogy Jónak is tetszeni fog válaszoltam. Főleg, hogy nem is fogunk tudni táncolni a házban. Hogyan fogtok eljutni legslipbe a templomba aznap délelőtt? kérdeztem. Dublinban fogunk találkozni, válaszolt Válári, és busszal megyünk majd a templomhoz. Reméljük nem fog esni, mert esőkabát nem lesz nálunk, és azt is remélem, nem nagy a távolság gyalog a templomig, mert mindannyian magas sarkúban leszünk. Két perc gyalog, nyugtattam meg a lányokat, de aztán időben érjetek oda. Erre nevettek és elmondták, hogy már nagyon várják az esküvő napját. Aznap később, mikor Pólin segített nekem zárás előtt rendet rakni a divatosztályon a polcokon, így szóltam hozzá. Azt gondolom, ideje elmondanom neked, hol is lesz a lagzi. Már hallottam a többi lánytól, hogy a szüleid házában lesz, mondta Pólin. Szerintem ez nagyon klassz. Mondtam neki kedves tőle, hogy ezt gondolja. Hazaértem a munkából, és este anya azt javasolta, menjünk el másnap a szabadnapomon napomon vásárolni. Vártam már, hogy bemenjünk anyával a városba anyagot és szabásmintát venni, még akkor is, ha már kiválasztottam, és pontosan tudtam, mit szeretnék venni. Anyámnak természetesen nem árultam el. Tudtam, hogy imádja körbejárni az üzleteket, ezért csendben maradtam. Szórakoztató volt másnap délelőtt együtt végigjárni Dublin szövetet áruló boltjait és áruházait, Anya azonban kicsi bosszus lett a végére, mert nekem semmi sem tetszett, amit láttam, holott ő nem egyet tökéletesnek gondolt volna. Nem akarok hagyományos ruhát, közöltem vele, fehéret pedig aztán végképp nem. Van még egy bolt, anya, egyszer már elvittél engem oda az egyik mellék utcában, a Clarice áruház mellett. Ittunk egy csészeteát, és elmasíroztunk a méteráru boltba. Jó sok anyagot végignéztünk a nagy görgőkön, volt köztük álló helyzetben lévő, mások vízszintesen voltak kifektetve. Mikor elértünk ahhoz, amelyiket én korábban kiválasztottam, ezt mondtam anyának. Azt gondolom, ez az anyag gyönyörű, imádom a krémszint és ezeket az elszort borszínű vadvirágokat, és nézd, ez az anyag itt mellette tökéletes lenne a tanúruhájának. Valóban? Bólintott, gyönyörű, jól fognak passzolni egymáshoz. Alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, angyalok gyűltek körénk, mikor azt kérdezte, mennyibe kerül ez az anyag, majdnem, hogy elnevettem magam, mert hallottam az angyalok hangját, azt kántálták, mint egy kórusban, hogy nincs ára, nincs ára. Rögtön tudtam, hogy az angyalok eltüntették az árcétulát. Anya elhatározta, hogy beszél az egyik eladóval az árról, az összes angyal felhagyott azzal, amit éppen csinált, és intettek a kezükkel, hogy ne tegye. Egyből tudtam, hogy meg kell állítanom, különben azt fogja hinni, hogy túl sokat kell fizetni, és rá akar majd venni, hogy valami olcsóbbat keressek. Ebben nem kívántam belemenni, ugyanakkor őt sem akartam megbántani. – Ne aggódj! – szóltam. – Én fogom fizetni az anyagot, a szabás mintát és mindent, ami kell a ruhához. – Gyere, nézzük át a mintákat! – Miközben hátra mentünk a boltban a szabás könyvekhez, az angyalok karonfogva vezették. Kinyitotta az egyik könyvet, és elkezdte nézni a mintákat. Azt javasoltam, gyorsabban haladhatunk, ha én közben egy másikat nézek. Vagy öt könyvet átnéztem, míg nem megtaláltam azt a mintát, amelyet már korábban láttam. Ekkor odahívtam, és megmutattam neki. Nézd, ez csodásan fog passzolni az anyaghoz, amit kiválasztottam. Anya nagyon jól tudott ruhát varni, és tudta, hogyan kell lemérni egy szabás minta alapján, mennyi anyag kell a két ruhához. Mikor végzett a számításokkal, oda mentünk a pulthoz, és kértem a szövetanyagot. Az eladó leterített két végnyi anyagot a pultra, és méterről méterre lemérte. Gyűlt az anyag a pulton, és az eladó lány gondosan összehajtogatva betette egy zacskóba. Mellé tette a mintákat és a szükséges szegélyeket is. Akkor az összesen 25 font 99 penny lesz, közölte. Átadtam a hölgynek a pénzt, anya pedig szólt nekem, hogy ő szeretné kifizetni a mennyasszonyi ruha anyagköltségét. Örültem a felajánlásának, mégis azt mondtam neki, nem anya, ez túl sok pénz. Ő azonban ragaszkodott hozzá, így végül engedtem, hadd fizesse ki. Nagyon boldognak és büszkének látszott, ahogy átadta a pénzt az eladónak. Elköszöntünk, aztán kilépve a boltból az egyik angyal ott állt az ajtóban. Súva megköszöntem neki a segítséget, és hazaindultunk. Mentünk a buszmegállóhoz, kezünkben a csomagokkal, és megköszöntem anyának, amit értemtett. Úgy éreztem magam, mintha kisgyerek lennék. Nagy izgatottan meg akartam mutatni joe a ruhaanyagot, és át akartam vinni hozzájuk, hogy az anyukája is láthassa. Aznap este Joe anyukája így szólt. Találkoznom kell már végre anyáddal és apáddal. Megkérnéd őket, hogy jöjjenek el vasárnap vacsorára? Joe este hazavitt, én pedig szokás szerint a hátsó ajtón mentem be. Meglepődve láttam, hogy a szülei még mindig ott ülnek a nappaliban, így rögtön meg is ragadtam a lehetőséget. Sziasztok! Nem reméltem, hogy még ébren vagytok. Ja, amúgy Joe anyukája szeretne meghívni mindkettőtöket vacsorára, vasárnap délután öt órára. Anya nem volt túl lelkes, de apa azt mondta. Természetesen elmegyünk. Mondd meg Joe anyukájának, vasárnap ötkor ott leszünk. Örültem a válasznak, és felajánlottam, hogy főzök nekik egy csésze teát. Apa nem kért, helyette azt mondta. Irány lefeküdni? Jó éjszakát kívántam. Másnap munka után elbuszoztam Joe anyukájához, és elmondtam neki, hogy a szüleim eljönnek hozzá vasárnap vacsorára. Örült a hír, nekbárkisé ideges lett tőle. Tudtam, minden azon lesz, hogy a vacsora tökéletesre sikerüljön. Mikor vasárnap megérkeztünk hozzájuk, Apa kopogtatott be az ajtón, és örömmel láttam, hogy Joe nyit neki ajtót. Behívta a szüleimet, engem pedig megölelt. A nappaliban az asztal egészen elképesztően, fejedelmien volt terítve. Joe bemutatta az anyukáját, a nővérét Barbarát, az ő férjét és a gyereküket is. Történt egy vicces dolog a vendégség elején. Barbara egyre azon erősködött, anya vegye le a kabátját, ő meg csak mondogatta, hogy ó nem, nagyon jó ez így, Kihívtam Joe-t a szobából, és kint odasúgtam neki. Az nem kabát, az egy kabátruha. Mondd meg Barbarának, ne kérje folyton anyát, hogy vegye le, mert már alig bírom ki nevetés nélkül. Joe annyit mondott, hogy ő még sosem halott kabátruháról. Visszament a nappaliba, a nővére pedig ismét kérte anyát, vegye le a kabátját. Joe ezen a ponton közbelépett, és fogott egy széket, hogy végre anya leülessen. Nagyszerű vacsorát ettünk. Rostsonsült marhahúst ugyancsak rostsonsült krumplival, volt hozzá káposztamegrépa is. A desszert Joe anyukájának csodás almatortája volt tejszínhabbal. Életemben nem ettem finomabb almatortát. Igazán büszkék lehettünk Joe anyukájára, és minden a lehető legjobban alakult. A házasságunk előtt az angyalok egész nyáron kérték tőlem, áruljam el Joe-nak az én kis titkomat, hogy tudok róluk. Mindannyiszor azt feleltem nekik, hogy nyugtalanít a dolog. Szerettem volna, ha képes lennék megosztani a titkomat valakivel, főleg Joe-val, ám féltem a reakciótól. Mi lesz akkor, ha nem hisz nekem? Esetleg csak egy részét mondanád el a titkodnak, ajánlották az angyalok. Egyszerre csak egy keveset, nem kell az egészet. Ne felejtsd el, sosem fogod tudni megosztani a teljes titkot, és van, amit sosem mondhatsz majd el belőle. Legközelebb, ha megfelelő lehetőség adódik, segítünk. Néhány nappal később Joe egyik este hazavitt, és azt javasolta, menjünk fel a hegyekbe. Ma csodálatosan szép lesz az éjszaka, mondta, teli holdban, és az ég is remélhetőleg tele lesz csillagokkal. Ismerek egy helyet, ahol letehetnénk az autót, csodás kilátás nyílik onnan Dublinra és mögötte a tengerre. Amikor odaértünk, sok más kocsi is volt már ott. Menjünk sétáljunk egyet, és le is ülhetünk talán odébb a falra egy kicsit, javasoltam. A fal voltaképpen csak egy kőhalom volt, de minden esetre leültünk rá, és a karjaiba zárt engem. Csókolóztunk, biztonságban éreztem magam. Nem tudom, mennyi ideig ültünk ott, de hirtelen észrevettem, hogy az ég tele van csillagokkal. Aztán úgy tűnt közülük, némeik, pörögve lehullik, és mikor a földhöz közelértek, akkor láttam. Hogy ezek angyalok. A hangjukat is hallottam. Most van itt az ideje, hogy megoszd titkot egy részét vele. Megfordultam Joe ölelésében, és mondtam neki, hogy el kell mesélnem valamit. Erre rám nézett, és azt kérdezte, vajon az esküvővel lenne kapcsolatos a dolog. Nem, feleltem. Rólam van szó. Hadd magyarázzak el valamit. Látok dolgokat, amit más emberek rendszerint nem látnak. Néha angyalok jelennek meg nekem. Teljes hitetlenség ült ki az arcára. Rám nézett és nevetett. Lorna, amennyire én tudom, csak apácák és papok látnak angyalokat. Ez nevetséges. Hétköznapi emberekkel, mint te vagy én, nem történik ilyesmi. Idegesen néztem rá. Pontosan ettől tartottam. Némán segítségét kiáltottam a több száz körülöttem lévő angyalhoz. Joe megölelt, és nem szól többet a dologról. Menjünk. Késő van, és mindkettőnkre munka vár holnap. Ta. A hazaut Némán telt, alig pár szót váltottunk. Vezetés közben olykor pillantott, mintha csak azt mondta volna a szemével. Te jó é, mi folyik itt? Szittem az angyalokat, mondtam nekik. Joe egyáltalán nem fogadja jól ezt az egészet, Megálltunk az otthonom előtt, és Joe megszólalt. Lorna azt kéred, hogy higgyek valamiben, amit korábban még csak el sem tudtam képzelni magamban. Azért némileg megnyugodtam, amikor megölelt és adott egy csókot. Elindultam a hátsó bejárat irányába, és közben még mindig szittem az angyalokat. Az egyik így szólt. Ne aggódj, Lorna. Joe csak most kezd megismerni téged. Azon tűnődtem. Miként fogom rávenni, hogy higgyen nekem? Nem kellett sokat várnom a lehetőségre, hogy ezt elérjem. Bár már nem apánál dolgozott, néha kisegített nála a benzinkútnál. Egy csütörtöki napon este munkaidő végeztével támadt egy látomásom. Nagy mennyiségű üveg jelent meg előttem nagy ablakok, amelyeken fény tükröződött. Eltakarta előlem a látóteret, és mintha ezzel együtt is sötét lett volna. Mi ez az egész? kérdeztem az angyalaimat. Ők így válaszoltak. Meséld ezt el Jónak! Nem igazán szeretném, feleltem. Idészt fel a látomást, Lorna, szóltak az angyalok. Látod most már, hol történik ez? Igen, ez a benzinkút. Aznap este meséltem Jónak a látomásról. Nem jelent semmit, ennyi volt a megjegyzése. Jó nem szólt többet, én viszont aggódtam. Pénteken megismétlődött a látomás. Ezúttal a láttam egy kocsiban, mintha az egyik benzinkúthoz ment volna vele, hogy tankoljon. Láttam, hogy emberek mennek a kocsi felé, ő pedig letekeri az ablakot, és itt a látomás véget ért. Elmondtam neki az egészet részletesen. Nem szeretném, ha bajod esne, ez egy figyelmeztetés. Nem hiszek az ilyesmiben, mondta. Apát hívott az előbb, és hagyott egy üzenetet, kéri, hogy menjek be hozzá dolgozni a hétvégén. Az alkalmazott, aki az ijjeli műszakban lett volna, kilépett, így most nincs embere szombatra és vasárnapra, az éjféltől hétig tartó műszakra. Újra láttam mindent további részletekkel. Láttam, ahogy Joe letekeri az ablakot, és a két ember közül az egyik beleüt az arcába. Aztán őt láttam a rendőrségen, és a rendőr annak a másik embernek hit, nem neki. Nem tudtam kivenni, miről is van szó, de mostanra már ideges lettem, és veszekedni kezdtem az angyalokkal. Johnnak vérezni fog az orra, közölték az angyalok, de máskülönben nem lesz baja. Emlékezz a látomásra, Lorna. Lehet, hogy a rendőrség nem fog hinni neki, de a végén minden elrendeződik majd. Munka után elmentem Joe anyukájához, és joe sétálni indultunk a lakópark körül. Kérleltem, hogy higgyen nekem. Őrjöngve kérdeztem, miért nem hallod meg, amit mondok? Eközben az a végig súgott valamit neki. Könyörögve szinte kihabálva mondtam a szerelmemnek, az űrangyalod mondani akarna valamit neked, de te nem figyelsz rá. Joe látta, hogy mennyire feldúlt vagyok, így megígérte, hogy nagyon óvatos lesz majd a hétvégén. Eljött a hétvége, és a látomás valósággá lett. Mindaz bekövetkezett, amit láttam. Az egyik este egy kuncsavt autóját javította, és ment, hogy feltöltse a tankot benzinnel. Az autó tulajdonosának egy barátja arra járt, és azt hitte, Joe épp ellopja az autót. Rákiáltott joe és amikor Joe letekerte az ablakot, a fickó arcon ütötte, majd rendőrt hívott. A rendőr nem hitt joe és letartóztatta. Apa letette a foglalót, így Joe eljöhetett a fogdából, és a végén minden rendeződött. Aznap este a szerelmem jobban beleláthatott abba, ki is vagyok én. Két héttel az esküvöm előtt Pólin, Valeri és Méri elvittek engem a leánybúcsúra. Előtte sosem mentem velük szórakozni este munka után. Először a Smith nevű pubba vittek. Valeri rendszerint ide járt péntek esténként. Tele volt a hely az áruházi kollégákkal. Valeri és Méri láthatóan mindenkit jól ismert a pubban, nagy volt a jó kedv. Ők szoktak inni, én azonban nem. Rávettek, hogy igyak egy pohár bort, ami aztán egyből a fejembe szállt. A barátnőm szerint frenetikus voltam. Egy pohár is már több, mint elég volt nekem, egészen rendesen becsíptem tőle, ezért aztán onnantól maradtam a 7-up-nál. Egyik fából a másikba mentünk gyalog. A végén kikötöttünk méri kedvenc helyén a murphys -ben. Itt is remek volt a hangulat. Nagyon szerény volt, hepehupás betonpadlóval, asztalok nélkül csak a pultnál lehetett leülni bárszékekre. A hely tömve volt ír is dalokat éneklő emberekkel. Tetszett a zene, mi is csatlakoztunk az éneklőkhöz. Legvégül elmentünk Méri belvárosi garzonlakására, ahol teáztunk némi süti mellett és az est élményeiről cseveréztünk. Barátnőim cukkoltak, miféle csínyeket eszelhetnének ki ellenünk az esküvő napján, jókat nevettünk. Nagyszerű estét töltöttünk együtt, de azért örültem, amikor végre hazajutottam és bebújtam az ágyba. Egyre jobban közeledett az esküvő napja. Majdnem minden előkészülettel megvoltunk már, az esküvői torta is megérkezett a házunkhoz, az egyik nagynéném készítette esküvői ajándékként. Csodás alkotás volt, három emelet magas cukrászati remek mű. Ma is megvan még a dekorációja, eltettem valahova egy dobozba. Két nap volt vissza a nagy eseményig. A ház már makulátlan tisztára súbickolva, mindkét család készen állt. Az esküvő előestén a szomszédok is beállítottak, és kérdezték, nem tudnak-e még az utolsó pillanatban segíteni valamiben. Közvetlen szomszédunk, en biztosított róla, hogy majd átjön korán reggel, is megcsinálja a hajamat. Csodálatos, hogy egy esküvő micsoda boldogságot tud jelenteni egy családnak, a barátoknak, és még akár a szomszédoknak is. Nagyszerű, hogy mindenkiből felszíretör a belső izgatottság. Valahányszor esküvőre készül valaki, kérem az angyalokat a mindenségben, hozzon ez boldogságot és örömöt minden egyes érintett számára. És végre eljött a nagy nap. 1975. augusztus 18-a. Alig tudtam előtte éjjel aludni, fel is keltem korán, de nem csak én, az egész ház is. Túlságosan izgatott voltam ahhoz, hogy reggelizzek, csak egy teát ittam. Az egyik legemlékezetesebb pillanat az volt, mikor apa elkísért engem az autóhoz, és beünt velem a hátsó ülésre. Nem szólt semmit, csak fogta a kezem. Mikor odaértünk a templom főbejárata elé, ennyit mondott. "Nem mozdulj! Azzal kiszállt az autóból. A sofőr körbejött, hogy kinyissa nekem az ajtót. Apa azonban ragaszkodott hozzá, hogy ő nyissa ki. Kiszálltam, és az arcára kiülő mosolytól nagy boldogság fogott el. Kézen fogott, ahogy beléptünk a templomba, és végigmentünk a széksorok között, odasukta. Mennyire büszke, hogy most itt lépdelhet a sorok közt oldalán a gyönyörű lányával, aki most ki fogja mondani a boldogító igent. Lépkedtem az oltár elé apa karján és éreztem, hogy őrangyalom beletúr a hajamba, a frizurába, amelyet oly hosszan rendezgetett nagy gonddal a szomszédom aznap reggel. Láttam Jót, ott állt a folyosó végén, és felém nézett. Nagyon csinos volt. Mellette ott állt nagy mosolyogva az őrangyala, aztán más angyalok is sorra megjelentek az oltárnál. Mihály, ózus, Éliás, Elizeus, az összes angyal, akiket megismertem az évek alatt. Tele volt az oltár angyalokkal, a pap is ott állt várakozva. Joe és én odaértünk az oltár elé, és megálltunk a pap előtt. Elkezdődött a szertartás. Ahogy Joe az ujjamra húzta a gyűrűt, Hózusz meghúzta a ruhámat, és velem együtt mondta. Igen. A templom előtt rengeteg fotó készült. Visszaérve a házba, remek vacsora fogadott minket, a család és a barátaink mind együtt ültek egy nagy asztal körül. Este később Joe és én a barátainkkal elmentünk az egyik közeli pubba. A hely azonban tele volt, nem fért volna el a Nász nép, így egy másik pubot kerestünk fel Dublin belvárosában. Mi ketten nem maradtunk ott sokáig. Csak hamar Maynúsz felé vettük az utunkat, ahol aztán már hajnalodott. Joe átemelt engem kis házunk küszöbé.